Jean-Marie Vianney, Ngenda Kuman. Na matumaini yangu ni kwamba ujambu mduku musikirizaji wa radio isanganilo pale pote ulipo Jijini bujumbula na vitongo jitake tunasikika kupitia masafa ya femalina tisa nukuta saba na miana moja uko inchini kati Njini ambao mnadufuata mukiwa ugenini bila shaka tunasikika mumbashara ni kupitia tovuti yetu ambayo ni W32 nukuta isanganilo nukuta ORG Hu ukiwa ni yule muda muhafaka wa kukuletia tarifa ya barikatika lua kiswahili ambayo tunanza na mokuta sariwaki Wanafunzi walioferi katika kidatu cha tisa Watatewa na ya kuendesha ilimu ya Sekondari, Hayo ya, ya katika kikao cha ablaza la mawaziri Kilichoendesha wa sikuwa ejumatanu chini ya usimamizi Walaisi wa jamuhuri Evariste Ndaishimie Kina mama wa asili ya bulundi Hakika wamesha fikia hatua ya kujendeleza kupitia jitiada Za kufanya kazi zilizo zilizokuwa zikifanywa na mabwana hapo awari Na hayo na muke walaisi wa Jamhuri katika warasha alioendesha na kinamama shupavu nchini hapa burundi na viongozi wa matarafa ya nao unda mkua Burbanza, wanatolewa wito wakufufua harakati za kamati za kulinda usalama sinazo undua na wadao uote wa siyasa mkua ni humo na hapo ni kwa lengo la kuimarisha usalama mkua ni humo na mwisho ni muatarifa hii bila shaka tutakupatia matokeo ya, ya kombe la mataifa ya ambapo siku Stimu, timu ya spania imetoka sare moja kwa moja na timu ya na timu ya Ujeremani kuna hayo Shakana mengineo kwa mengi zaidi Jungenami hadi tamati upandi wa B Serafina Hakizimana Die Lubaniwangu wangu wa habari kamili tufungue tarifa hii habari katika ukurasa wa elimu wanafunzi waliofaili katika kidato cha tisa kwatapewa kwa na fasi ya kuendelea na elimu ya sekondari hayo yalibainiwa katika kikao cha blaza la mawaziri kilitoe siku ya jumatano chini ya usimamizi wa raisi wa jamhuri jemedari evaristi ndai katika tangazo la lakuitimisha kikao hicho lililosomewa la sumi na katibu wa serikali prospe na guamiye arifa kuwepo ma batiriko tele katika sekita elimu hususan ni kwa tasisi ya kusoma na kuandika ili shule la musingi lipewe kipa ombele. Tumusikirize anatafsiriwa katika rwa kiswahiri na lomiwarde nyuwa vifuzi. Kugiranga bisata vyose bikore neza hafatiwe ku ntambwe gisata cindero kigeze ya leta Kuna mageuzi mapya yaliyowekwa katika muswada huo kwa lengo la kurahisishia kazi idara zote kwa kuzingatia hatua ya sekta ya elimu pamoja na mupango wa serikali kwa sekta hiyo Kuna mabadiliko yaliyo fanyika ili kuratibu upya Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisayansi ni kama kuondoa ukurugenzo wa elimu ya watu wazima ili kutilia mkazo kwenye shule za msingi kuanzisha ukurugenzi wa erimu ili kufuatilia karibu sekta hiyo kusimika ukurugenzi wa mafunzo ya ufundi ukaguzi wa wizara na mengine. Baada ya kujadiriana na kufanyia marekibisho baraza la mawaziri lipitisha muswada huo. Baada ya kujadiriana na kufanyia marekibisho baraza, baraza la mawaziri lipitisha muswada huo. Katika mengineo waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi aliwasilisha suara la wanafunzo waliwa feri katika darasa ratisa. shule za ufundi Ndizi hizo tulajua kuwapokea nyingi mwahizo hazina vifa huku nyingine hazina wa alimu. Kikao cha baraza la mawaziri kimetowa ruhusa marumu kwa waziri wa alimu ya kuzipa shure muerekeo kuhusu namna na fasi hizo za kukariri darasa zitatolewa bila upendeleva. Zota angwa, ata wanja wa angura. Shukrani lo miwarde ni iyo ya vivuze na kama nilizo kuelezea katika mokutasari wa habari hii. kinamama wa asili ya Burundi hakika wamesha fikia hatua ya kujendeleza kupitia jitiada za gufanya kazi zilizokuwa zikifanyo na mabwana hapo awari. Hususa ni kazi za ujenzi wa miundombinu na kutekele na kutembeza gali zenye uzito. Hayo ya mebainiwa ijuma, ijumahi na muke wa raisi wa jamuhuri katika warsha aliyoendesha na kinamama shupavu inchini Burundi. Bi Angeline Daishimiye amewatole ya wito Walio hudulia warasha hiyo Kuwa na muenendo wakushikamana katika mchakato Wagukomesha virusi za molipuko wa corona Vinavzo angamiza ulimuengu kwa sasa Na kuzorotesha maendeleo ya wanawake Na na baada ya mapumuziko madogo tutaerekea katika abali Zinazo zungumuziwa uko mikowani Lejo Isanganiru ni kiboko yao Kwa pande wa majila imetimia ni saa saba na dakika ishirini na saba, ikiwa ni nane na dakika ishirini na saba saya Afrika mashariki ni gukumbushe kwa mba hii. Unaoteka sikio ni Idaya Giswahiri ya Radio Isanganilo. Laia wakazi wa mkua ngozi ambao hawajawajibika kwa kujenga vzio vili vzio jengwa kupitia muradi unautambulika latrine ekolojike katika loya kifarasa kujo, kujongelea waliopewa pewa marifa ya ujenzi wa vzio hivzio ili wawajuzembinu za kuendesha mkakati huo laia walio zungumuza na kituo hiki chaledu sanganilo wame mfamisha ripota wetu mkua ngozi apurinele muzagara kwamba vzio hivzio vina manufato sherevu hususa ni kulinda mazingi gira na kuebukana na magonjwa yanayosababishwa na uchafu. Kwa upande wake, Desiré Bigirimana, kiongozi wa shirika linaloendesha halakati za ujenzi wa viohivyo katika tarafa la Ruhororo mkoani Ngozi, amiwatolea wito raia wa mkoa wa Ngozi kupiga mfano wanaotumia viohivyo kwa vya kisasa. Na habari hii ni kwa Mujibu, reporter wetu mkoani Ngozi, Apolline Muzagara, na tunaposalia huko kaskazini mwa Burundi ni kwamba tutoke mkoani Ngozi siti tuteremke kidogo mkoani Kayanza ambapo gavana wa mkoa wa Kayanza anaawatolea wito viongozi walioibuka kidedea kwa kupigi kwa kupata ushindi katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliyoendeshwa mnamo tarehe 24 mwezi Agosti kuchunguza kwa darubini kali watoto ambao wanatimiza umri wa kujelekezwa shuleni ili wajorodeshe kwa kwa watakaoshiriki visomo vya wa shule 2020 na moja. Governor Alemi Chishayo amefamisha kwamba elimu ndio musingi wakufikia atua ya maendeleo enderevu alia, aliatamuka ayo katika mkutano alioendesha wa rahamisi na viongozi watasisi mbalimbali mbali za matarafa ya naunda mkua wa Kayanza. Kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva. Kao hicho kilicho kuwa kikiongozwa na governor wa mkoa wa Kayanza, walikuwa wamealikwa viongozi wa mbalimbali tarafani Gatala na ikaawa fursa kwa kiongozi huyo kuwatambulisha kwa raia viongozi wapya walioteuliwa katika uchaguzi uliopita. Kiongozi huyo aliwaomba walioteuliwa katika Tarafaga Tala kujitoa kwa hali na mali kwa kuiendeleza tarafa yao. Sekta ya elimu pamoja na sekta ya usalama ndizo zilizungumziwa sana katika kikao hicho. Katika sekta ya elimu, kiongozi wa idala hiyo talafani gatala izidoli girukusha haka, alibaini ya kwamba si kuzilizopita kulikuwa idadi kidogo ya watoto wenye umri wa kuenda shule ambao walikuwa wanafunjiwa haki hiyo kwa kutopele kwa shule aliendelea kuthibiti kwamba iligunduliwa hao walio kuwa hawaimishwi ilikuwa toka na haswa na migogolo iliopo katika kati ya wazazi wao na wanjine kuzaliwa katika familia za wanyonge pamoja na familia za watu wa kabila na watu wa. kiongozi wa mkua kayanza remichisha hayo alio ahimiza walio teuliwa katika talafa gatala kuchunga jema kuwa katika mita wanawi yongoza kila mtoto alie na umuliwa nyaka ya kuenda shule tayari anasoma nasoma na kuania ya kulinda usalama usizolote talafani umo Kiongozi huyo anawahimiza raia wote kushikamana katika jitihada hiyo bila ya kumbagua yeyote wakijiunga katika kamati za kulinda usalama mitani mwao. Ifahamike kwamba kikao hicho kilianza baada ya governor kujiunga na raia wa eneo la Gatala walipokuwa wakichimba mifereji katika ardhi ya mita ya Kabukorona Gakenye ambapo mita takriban 1917 ziliwahi kuchimbwa kutoka Kayanza Patrice Senjumba kwa niaba ya Red Cross Ngani. Patrick Sengiyumba shukrani na kaskazini mwa ni kwamba tutoke huko Kayanza tujielekeze moja kwa moja mkoani Muinga ambapo viongozi tawala mkoani Muinga wanatakiwa kupatia kipao mbele GTDA za miradi ya serekari. hayo yanabainiwa yalibainiwa Rahamis na mshauri wa, wa Muinga anayehusika na masuala ya kijami, katika mkutano na viongozi wa mtaafa ya Muinga uliyo uliokuwa na kaunti mbiu mashirika ya kutoa tiba namna ya ya, ya wafasiwa wa mashirika hayo wanaweza kufu, kufu, kufu wanaweza kuwa na mustakabari bora na na hayo mkutano huu umeendeshwa kwa, kwa madhumuni ya kusherehekea siku maalum ya ya Ifadi Jamie nilipoti yake Diodonza Imani hapa studio ni kisomwa na Rumwe Warde ni wabivuze kumuradi ni ripoti yake Diodonza Imani hapa studio ni inasomwa na Etienne Manirakiza Hapa sio kirabuni sauti hii ni la mganga bwana daktari Edouard Nkurunziza mwakilishi wa shirika Memiza tena ni kiongozi wa muungano wa mashirika ya kutuwa tiba inchini Burundi, mitiweri dosante kominotere kwa ruga ya Kifaransa. Hapa anafundisha viongozi mbalimbari katika tarafa rabuhinyuza jinsi laia wanaweza kuzoea kuanda maisha yao ya kesho katika muradi wakupata tiba. Katika tarafa hii labuhinyuza, hakuna kiongozi wa muta ambaye ni memba wa shirika la kutuwa tiba. Mshauri wa governor, wamukowa, wamuinga, anayihusika na maswari ya jamii B. Denise Ndarwekere, anatore wito viongozi tawala kufundisha miladi ya serikari kuanzia kwa obinafsi kwa sababu viongozi hao hawezi kuenda kutoa ujuzi ambao hawana. Muregwa Trinite kiongozi wa kijijiki yangi anatole wito wenzake kujiunga na mashirika hayo kwa sababu masikina kiugua ndio wanahusika na mambo ya kumutibisha. Akiongezea kwamba maendeleo hayawezekani bila afshabola. Hadi sasa hakuna asirimia tano za laia ambao wamejiolodesha kwenye shirika za kutawa tiba mukwani muinga japo kuwa shirika hizo zinapatikana katika trafa zote zina zounda mkua huo. Etienne mani lakiza shukurani na tutoke uko kaskazini mwaburundi Tujilekeze maharibi mwaburundi ambapo tutaendelea na tarifa hii katika ukurasa wa usalama uko mkwani bubanza Viongozi wa matarafa ya mkwa bubanza wanatolewa wito wakufufuwa harakati za kamati za kulinda usalama Zinazo na wadau wote wa siyasa mkwani humo kwa lengo la kudumisha umoja na usalama mkwani bubanza Wito huo ulitolewa rahamisi hii na governor mkwa bubanza katika mkutano alio endeshoa wilayani museni, tarafani maanda na viongozi wa matalafa ya naaunda wa bubanza ambapo kuliripoti wa siku zilizopita watu wanaobebea siraha waliopatikana katika bathi ya bijiji za mkua wa huo wa bubanza nilipoti yake bispesi karitasi kabanyana hapa studio ni ikisoma na rumiwarde ni wabipuzi Katika mkutano huo vyombo vya usalama vilieleza kuwa baadhi ya maeneo mkoa ni Bubanza kamati za msheto za usalama zinawajibika hapa wanatoa mfano wa tarafa ni Musigati ambapo wanaeleza kuwa zilichangia kufuatilia kwa karibu kundi la watu wenye silaha waliopitia katika maeneo hayo tangu Juma lililopita hata hivyo Walisota kidole chala wama semu nyingine, wakireza kutoelewa naamu na watu wanao beberea silaha, wanaavyo weza kufuka mpaka kutoka nchini jamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo, wakaendelea na safari bila kutoelewa tarifa kwa vyombo vya usalama. Kreufasi nizigimana, gavana mkua huo alikumbusha viongozi wa tarafa kufufua kamati hizo za museto kwenye kila kijiji hadi vitongo jini. Musimamizi wa kamati hiyo ni kiongozi wa kijiji na ibu wake akiwa ni mujumbe wa vyombo vya usalama anaye tumikia hapo ama mwali mkua shule furani. Kamati hiyo inajumuisha pia viongozi wa vyama mbalimbali mbali dini na laia wengine. Mkutano huo, ulio fanyika kwenye kijiji museni tarafani maanda, umekuja siku chache tu baada ya kulipotiwa katika pande tuofauti za mkua wa bobanza makundi ya watu walio gjihami kwa silaha, wakilenga kuingia katika musitu wakibila kama inabjo simuliwa na viongozi tawala kwangazi ya tarafa lomi walde ni shukrani na kwa kuitimisha tarifa hii ya bali ni siku ya jana rahami sindipo kurizindulewa rasmi ligi la mataifa ya bulaya ligi dena siyo katika lewa gifarasa na katika mchewano wa kufungua mm, ligi hilo ni timu ya ujelemani mitoka sari ya moja kwa moja na timu ya uspania wakati ambapo timu ya rasha imeicharaza timu ya Serbia ya magoli matatu kwa moja na siku ya leo mchewano itaendele ambapo timu ya utaliano itakuwa dimbani kui, kipokea timu ya ya Brusya helvania wakati ambapo timu ya Norway itakuwa ikikaribisha timu ya Australia Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Redo Isanganiro sina budi ya kutamatisha tarifa hii katika Radio ya Kiswahili shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyojiunga na mitango mwanzo hadi tamati ni mshukuru pia Urbani wangu wa mitambo B30 na Kizimana wezesha ili sauti isikame hewani bali kufikie pale pote ulipo langu jina ni Jamalivyanenge na Komana tukutane hapo saa 11 kuna maar majali wa kwa